Vrah se tiše přesouval ze střechy na střechu, dokud mu rok strážnice nezůstal dost daleko za zády. Dalo by se říci, že se pohybuje jako kočka, až na to, že se nezastavoval, aby pomočil různé věci a tak si označkoval hranice svého teritoria. Nakonec dorazil k jednomu z oněch tajných míst, jakých je v onom vysoce postaveném světě střech víc, než si obyčejní lidé myslí. Několik krbových komínů tady vytvářelo malý, chráněný prostor, neviditelný z dola, do nějž se navíc nedalo nahlédnout ani z většiny okolních střech. Nevstoupil do něj okamžitě, ale chvíli se plížil kolem a přesouval se absolutně nehlučně z jednoho místa na druhé. Pozornost případného diváka, který by byl obeznámen se způsoby Morporského cechu vrahů, by vzbudilo to, jak neviditelný tenhle střešní poutník byl. Když se hýbal, bylo vidět pohyb, ale když se zastavil, prostě zmizel. Mohlo by tady vzniknout podezření, že používá magie a člověk, v němž by takové podezření vzniklo, by měl svým způsobem pravdu. 90% většiny magie jednoduše spočívá ve znalosti jednoho důležitého faktu navíc. Nakonec se zdálo, že je postava spokojena. Tiše se skočila do uzavřeného prostoru. Zvedla vak, který měla ukrytý mezi komíny, a ozvalo se tiché šustění a o něco rychlejší dech, což signalizovalo, že se postava převléká. Po se vynořila z podkrytého výklenku a teď už byla více méně viditelná. Pravda, bylo těžké pozorovat jeden stín mezi všemi těmi ostatními, ale teď tam byl, ne jako předtím, kdy byl stejně viditelný jako vánek. Tajemná osoba lehce se skočila na vedlejší střechu a zní pak na zem, kde znovu zmizela v příhodném stínu. Pak došlo k další proměně. Proběhlo to docela jednoduše. Ošklivý malý samostříl byl bleskově rozebrán a zasunut do zvláštních kapsiček sametového pouzdra, které bránily cinkotu jednotlivých částí. Měkké kožené střevíce byly vyměněny za těžší boty, které byly ukryty ve stínu, a černá kápě byla shrnuta dozadu. Muž obešel roh a několik minut čekal. Pak se objevil kočár s pochodněmi místo Luceren. Kočár na okamžik zpomalil a jeho dveře se zavřely stejně rychle, jak se otevřely. Kočár nabral rychlost a vrah se opřel v sedadle. Uvnitř kočáru svítila velmi slabá lampička. Její svit odhalil ženskou postavu, která spočívala v poduškách na protějším sedadle. Ve chvíli, kdy kočár míjel jednu z pouličních pochodní, zableskl se na ženské postavě náznak fialového hedvábí. Kousek jste zapomněl, ozvala se žena. Pak od někud vytáhla fialový kapesníček a podržela ho mladému muži před ústy. Plivněte, přikázala. Neochotně to udělal. Přetřela mu tvář a pak přidržela kapesník na světle. Tmavozelená to je opravdu zvláštní. Ale už chápu, Haveloku, proč vám dali nejhorší hodnocení při zkouškách z mého pohybu a maskování. Mohu se zeptat, jak jste to zjistila, madam? To víte, člověk zaslechne různé věci. Stačí, když u příslušného ucha zacinkáte mincemi. Dobré, je to pravda. A proč to? Zkoušející si myslel, že jsem použil nepovolený trik, madam. A použil jste? Samozřejmě. Myslel jsem, že v tom je podstata věci. Taky si stěžoval, že jste nikdy nenavštívil jeho hodiny. Ale já je navštěvoval. Důsledně. On tvrdí, že vás na žádné neviděl. Havelok se usmál. A co si myslíte vy, madam? Madam se zasmála. Dáte si trochu šampaňského? Ozval se zvuk láhve pohybující se v kbelíku s ledem. Díky, madam, ale ne. Jak chcete, já si trochu dám. A teď podejte mi hlášení, prosím. Nemohu uvěřit tomu, co jsem viděl. Myslel jsem si, že je to obyčejný násilník. A on je násilník. Vidíte, jak za něj myslí jeho svaly. Jenže on je ovládne a přehlasuje znovu a znovu. Myslím, že jsem viděl a při práci, ale... No, je to jen seržant, madam. Kvůli tomu byste ho neměl podceňovat. Pro správného muže je to velmi výhodné místo. Je v něm optimálně vyvážený díl moci a zodpovědnosti. Náhodou se o něm říká, že dokáže číst ulice podrážkami svých bod a kvůli tomu je nosí velmi slabé. Hm, existuje tady mnoho různých povrchů, to je pravda, ale... Vy jste v podobných věcech vždycky tak zatraceně vážný Haveloku, vůbec se v tom nepodobáte svému oci. Myslete tak trochu mytologicky. Dokáže číst ulici. Slyší její hlas, vnímá její teplotu, čte její myšlenky, ulice k němu hovoří přes podrážky jeho bod. Policisté jsou stejně pověrčiví jako ostatní lidé. Dnes v noci lidé zaútočili na všechny policejní strážnice s výjimkou té jeho. Ale jistě ta vajíčka tam nakladl mruk Vindejs, ale byla to především nesnášenlivost a hloupost, co napáchalo největší škody. To se ale v ulici Umelasového dolu nestalo. Ne. Kýla otevřel dveře a vpustil ulici dovnitř. Přála bych si dozvědět se o něm víc. Doslechla jsem se, že v Pseudopolisu ho považovali za pomalého, uvážlivého a citlivého. Jak se zdá, tak tady nám opravdu vykvétá. Musel jsem inhumovat muže, který se ho pokusil střelit Dopoupěte. Opravdu? To ale na Vindej se nevypadá. Kolik vám dlužím? Mladý muž, nazývaný Havelokem, pokrčil rameny. Uděláme to za tovar. To je velmi levné. On za víc nestál. A kromě toho jsem vás měl varovat. Možná, že se na mě brzo obrátíte s tím, abych něco udělal s kýlou. Je ale jasné, že člověk jeho ražení nebude stranit lidem, jako jsou Windejs, nebo skřípet sebevražda. On je strana sám o sobě. Je komplikace. Možná dojdete k názoru, že by bylo lepší, kdyby přestal věci komplikovat. Skřípot vozu jen podtrhovalo ticho, které se po této poznámce uvnitř rozhostilo. Kočár teď projížděl bohatšími částmi města, kde bylo mnohem více světel a kde policejní hodina, určená hlavně chudým lidem, byla posuzována mnohem mírněji. Postava sedící proti mladému vrahovi pohladila kočku, kterou chovala na klíně. Ne, poslouží nám k jistému účelu, řekla madam. Všichni mi vyprávějí okýlovy. Ve světě, kde se všichni pohybujeme po křivkách, on kráčí po přímce. A když se něco ve světě křivek pohybuje přímo, musí se něco stát. Znovu pohladila kočku. Ta tiše zamňoukala. Byla rezavá a měla výraz překvapující ctihodnosti, i když se v pravidelných intervalech škrabala v místech kolem obojku. Ale abychom změnili téma, pokračovala madam, co to bylo s tou knihou? Nechtěla jsem si toho v té chvíli příliš všímat. Byl to výjimečně vzácný svazek, který se mi podařilo vystopovat teprve po dlouhém hledání o prapůvodu maskování a mimikry. A ten hloupý hromotluky spálil. Ano, to bylo štěstí. Měl jsem v té chvíli strech že se je pokusí přečíst. Havelkovi po tváři přeběhl náznak úsměvu. Třeba by to dokázal, kdyby mu někdo pomohl s dalšími slovy. Byla cena? Její cenu už nikdo neurčí, zvláště teď, když byla zničena. Aha, takže obsahovala především drahocené informace. Možná v ní bylo něco i od Mavozelené barvě, že? Mohl byste mi o tom něco říci? Mohl bych vám o tom něco říci. Havelok se znovu slabě usmál. Ale pak bych si musel najít někoho, kdo by mi zaplatil za to, že vás zabiju. Pak mi o tom raději nic neříkejte, ale myslím si, že psí nuda není právě nejhezčí přezdívka. Když se jmenujete veterinary, madam. Máte štěstí, když je to jen psí nuda. Mohla byste mě vysadit někde poblíž cechu? Vrátím se po střechách. Musím se ještě postarat o Tygra, než se dostanu nahoru. Vždyť víte. Tygr, jak vzrušující, znovu pohladila kočku. Už jste našel cestu dovnitř? Vetinary pokrčil rameny. Znám cestu dovnitř už léta, madama. Jenže on teď kolem paláce rozestavil půl pluku. Čtyři nebo pět hlídek u každých dveří, nepravidelné obchůzky a kontrolní stanoviště. Přesty neprojdu. Stačí ale, abych se dostal do budovy a muži uvnitř už nic neznamenají. Kočka se tlapkou pokoušela stáhnout obojek. Bylo by možné, že je alergická na diamanty? zeptala se madama. Zvedla se kočku ke tváři. Míčínka je alergičká na diamantky, ano. Havelok si povzdechl ale jen slabě a v duchu, protože svou tetu respektoval. Byl by se jen přál, aby byla trochu soudnější, co se koček týče. Podvědomě cítil, že když se chcete mazlit s kočkou a přitom probírat záležitost vysokých intrik, pak by ta kočka měla mít dlouhou bílou srst. Neměl by to být postarší na ulici sebraný kocour s občasnými projevy na dýmání. Takže co s tím seržantem? Zeptal se a poposudl na polštářích tak vychovaně, jak to jen šlo. Dáma ve Fialovém opatrně položila kocoura vedle sebe na sedadlo. Kočárem se rozšířil nepříjemný pach. Myslím, že bych se měla s panem Kýlou sejít co nejdříve. Možná, že se nám ho podaří osedlat. Společnost se koná zítra večer. Ehm, mohl byste trochu pootevřít okno? Téže noci, jen o něco později se odkragly poněkud nejistým krokem vracel do svého pokoje, když předtím strávil velmi rozverný večer v klubovně starších představených neboli prefektů. Najednou si všiml, že mu zhasla pochodeň. S rychlostí, která by jistě překvapila každého, kdo nedohlédl dál než k jeho zarudlé tváři a nejisté chůzy, vytáhl z opasku dýku a zkoumal chodbu. Zvedl oči dokonce i ke stropu. Všude byly šedé stíny, ale jen ty a nic víc. Občas se stane, že pochodeň opravdu zhasne sama od sebe vykročil dál. Když se pak ráno probudil ve své posteli, připisoval zoufalou bolest hlavy vypité brandy. A nějaký pitomec mu na tvář namaloval černé a oranžové pruhy. Začalo znovu pršet. Elánius měl rád déšť. Pouliční kriminalita v dešti klesala. Lidé raději zůstávali doma. Některé z nejkrásnějších nocí jeho kariéry byly deštivé. Byly to chvíle, kdy stál ve stínu nějaké budovy, hlavu vtaženou mezi ramena, takže bylo sotva něco vidět mezi okrajem helmy a ohnutým límcem pláště a naslouchal stříbřitému zvonění dešťových kapek. Jednou takhle stál a byl tak tichý, tak odpoutaný, tak nepřítomný, že prchající zločinec, který unikl svým pronásledovatelům a teď se ukryl do stínu stejného vchodu, se o něj s úlevou opřel, aby se vydýchal. Když ho pak Elánius sevřel rukama a zašeptal mu do ucha a mám tě, udělal lump do kalhot to, co ho jeho starostlivá matička už před mnoha lety naučila nedělat. Lidé se rozešli domů. Zašitého koukola odvedl tračník do nové obuvnické, kde s kulatou červenou tváří zářící poctivostí mládencovým rodičům podrobně popsal, co se přihodilo. Jeho kavalec tím alespoň částečně využil doktor Michorost. A déšť bublal v odpadních svodech a rourách, z schrličů, výřil v kanálech a pohlcoval téměř všechny ostatní zvuky. Užitečná věc, tenhle déšť. Elánius zvedl láhev nejlepšího zázvorového piva paní Rosoudné. Pamatoval si ho. Bylo dvakrát sicené, neuvěřitelně bublinkové a proto také neobyčejně populární. Mladý hoch s malou dávkou odvahy a velkou dávkou tréninku dokázal po jediném hlubokém napití vyříhat celou první sloku státní hymny. Když je vám 8 let, je to velmi důležitý společenský znak. K tomuto úkolu se vybral tračníka a bejky je. Nechtěl do toho zaplést mladého sama. To, co měl v plánu, sice nebylo samo o sobě nezákonné, ale přece jen to jako takové vypadalo a Elánius neměl chuť nikomu nic vysvětlovat. Cely byly staré mnohem starší než budovy postavené nad nimi. Mřížové cely byly celkem nové a nezabírali celý podzemní prostor. Za prvním obloukem klenutí byly další cely, v nichž nebylo nic než krysy, špína a nepořádek. Důležité však bylo, že do sklepů nebylo cel vidět. Elánius řekl svým mužům, aby mrtvého střelce pronesli kolem cel dozadu. No tom není nic špatného. Bylo přece jen uprostřed noci, venku ošklivo, kdo by za takových podmínek obtěžoval lidi v márnici, když má k dispozici pěkný chladný sklep. Pozoroval špehýrkou ve dveřích, jak policisté nesou mrtvolu kolem uvězněných. Vzbudilo to jisté vzrušení, především u prvního vězně. Ti druzí dva už zřejmě viděli příliš mnoho špatností, které někdo prováděl pod záminkou vydělávání peněz. Ať byli najmuti, aby kradli nebo vraždili, nebo byli policajtem, bylo to pro ně totéž a naučili se nereagovat nijak unáhleně na smrt, pokud nebyla přímo jejich vlastní. Ten první muž však opravdu znervózněl. Elánius si ho sám pro sebe pojmenoval Fredka. Byl ze všech tří nejlépe oblečený, celý v černém, jeho dýka byla drahá a jak si Elánius všiml na jednom prstě, měl stříbrný prsten s umlčí hlavou. Další dva byly oblečeni v neurčité směsky a jejich zbraně byly běžné nástroje řadových vojáků, nic zvláštního, ale o to víc užívané. Žádný skutečný vrah by nenosil při práci šperky. Byly nebezpečné, zachytávali se a odráželi světlo. Jenže Fredka chtěl být velký muž. Než vyrazil ven, pravděpodobně se prohlížel v vrcadle, aby se ujistil, že je cool. Byl to přesně ten malý grázlík, kterému dělalo dobře, když mohl ukazovat v baru děvčatům dýku. Krátce a jednoduše řečeno, Fredka měl velké sny. Fredka měl představivost. Dobrá, to bylo v pořádku. Policisté se vrátili a vzali do rukou balíky, které mezitím Elanius připravil. Nezapomeňte, musíme to udělat rychle, upozornil je. Jsou unavení, dělají si starosti, nikdo pro ně nepřišel a právě teď viděli mrtvého kolegu. Nesmíme dát těm prvním dvěma čas přemýšlet, přikývli. A toho malého si necháme naposled. Chci, aby měl spoustu času. Fredka zvažoval své budoucí možnosti. Bohužel to netrvalo dlouho. S těmi dvěma už se pohádal. To byl nějaký záchranný tým. Nebyli ani správně oblečení. Ale místní sralbotkové přece věci dělali jinak. Každý věděl, že ze všeho vycouvají. Nikdo nečekal, že se budou bránit a oplácet rány natož, aby předvedli nějaké známky inteligence. Oni hlavní dveře u oddělení cel se rozletěli do kořán. Někdo vykřikl. Nadešel čas zázvorového piva! A kolem cel proběhl policista s krabicí plnou lahví zázvorového piva a zmizel někde ve sklepeních. Moc světla tady nebylo. Fredka se přitiskl ke stěně a viděl, jak dva policisté odemykají dveře vedlejší cely, vytahují z ní spoutaného vězně a táhnou ho chodbou někam dozadu. Hlasy se změnily ve slabou ozvěnu. Podrž ho na zemi, hlídej mu nohy, neměj střech. Tak a teď podejte láhev, pořádně jí ji protřeste, jinak to nezabere. Tak dobrá, příteli, chceš nám něco říct, jméno? Ne, dobrá, tak abys věděl, jak se věci mají. Právě v téhle chvíli je nám úplně jedno, jestli budeš mluvit nebo ne. Ozvalo se hlasité cs, pop, zabublání a pak výkřik. Výkřik vynucený děsivou agonii. Ve chvíli, kdy výkřik odezněl, zaslechl roztřesený Fredka, jak někdo říká. Rychle, dodeste sem toho dalšího, než nás přitom chytí kapitán. Když dva policisté vrazili do vedlejší celi vytáhli vzpouzejícího se vězně a vlekli ho chodbou, couvl až nakonec svého vězení. Dobrá, dáme vám jedinou možnost, budete mluvit. Ano, ne, dobrá, už je pozdě. Znovu ono tajemné Css, pop, další výkřik. Tentokrát byl delší a končil podivným bublavým zvukem. Fredka se krčil u stěny svého vězení a okusoval si prsty na rukou. A zatím tračník, který se svými kolegy seděl hned za rohem, opatrně strčil do elány a nakrčil nos a ukázal prstem. Mezi celami se táhla úzká betonová stružka, která sloužila jako primitivní hygienické zařízení. Teď si struškou hledal cestu nesmělý pramínek na žloutlé kapaliny. Fredka byl opravdu nervózní. A mám tě, pomyslel si Elánius, jenže představivost potřebuje trochu víc času. Naklonil se ku předu a jeho dva podřízení zůstali sedět v napjatém očekávání. Tak co, Hoši? Už jste si to dost užili? řekl jim tichým šeptem. Po několika minutách šeptaného rozhovoru Elánius vstal, došel k poslední obsazené cele, odemkl dveře a chytil roztřeseného Fredku, který se pokoušel vmáčknout do kouta. Ne, prosím, ne! Řeknu vám všechno, co chcete vědět. Opravdu, naklonil Elánius hlavu ke straně. Tak jaká je oběžná rychlost měsíce kolem země plochy? Cože? Aha, asi byste chtěl něco jednoduššího, Kývl Elánius a vyvlekl muže zceli. Frede, bejky, chce mluvit. Doneste zápisník a pero. Trvalo to půl hodiny. Fred Tračník neuměl psát příliš rychle. Potom, co utichla široká škála zvuků, kterými Fred provázel tuto pro něj dosti nezvyklou činnost, což naznačil hlasitým heknutím, když udělal poslední tečku, řekl Elánius, dobrá pane. A teď na závěr připíšete, já, Krišpín alespoň, přechodné bydliště Impa, jsem vypověděl výše uvedené dobrovolně a bez nátlaku. Pak to podepíšete jinak. Jasné. Jistě, pane! Na byly vyrety iniciály K.A., takže Elánius věřil, že mu zajatec řekl správné jméno. Během své kariéry potkal takových alespoň celou řadu a skoro všem se spouštěla strachy krev z nosu při pouhém pomyšlení na to, že by jim někdo mohl pustit žilou. A když se jim už udělalo špatně, vyzvraceli i to, co v nich nebylo. Kdokoliv, kdo zažil, jak byl na někoho použit trik se zázvorovým pivem, byl ochoten se přiznat k čemukoliv. Takže to bychom měli, prohlásil Elánius spokojeně a vstal. Děkuji za vzornou spolupráci. Chcete odvést do ulice kotevního řetězu? Fredkova ústa sice zůstala nemá, ale jeho výraz doslova vykřikl HE? Stejně musíme odvést vaše kamarády, pokračoval Elánius a maličko zesílil hlas. Štveráka a zababrala a toho mrtvého vyložíme v márnici. To je ovšem další práce pro vás, kývil natračníka. Jednu kopii tohohle užitečného prohlášení. Jedno úmrtní potvrzení od felčera, které vystavil po ohledání toho tajemného mrtvého a k tomu je třeba napsat doplněk, v němž je ujistíme, že uděláme všechno proto, abychom dopadli pachatele. Účet od doktora Michorosta za tu mast, kterou použil zababralovi na nohy. Okamžik a ještě přiložte účtenku na šest lahví zázvorového piva. Pak položil ruku Fredkovi na rameno a opatrně ho vedl do vedlejšího sklepa, kde na zemi seděli štverák a zababral. Oba byli spoutaní, měli roubíky a očividně byli rudí vsteky. Na stole opodál stála bedínka, v níž bylo šest lahví zázvorového piva. Zátky v hrdlech byly stále ještě převázány drátem. Fredka se podíval na Elánia, který si vsunul prst do úst, nafoukl tváře a pak prst zlasitým pop vytáhl. Bejkej pak mezi zuby syknul c. Fred tračník otevřel ústa, ale Elánius mu je rychle zakryl rukou. Ne, už ne. Je to legrační věc, Krišpíne, ale tady Fred má sklony občas zcela bezdůvodně strašlivě vykřiknout. Vy jste mě podvedli, zasténal Fredka. Elánius ho poklepal po rameni. Podvedli? Jak to myslíš, Krišpíne? Dělali jste to tak, abych uvěřil, že tady provádíte ten trik se zázvorovým pivem. Trik se zázvorovým pivem? Odpověděl Elánios a nechápavě nakrabatil čelo. Co to má být? Vy dobře víte, vždyť se sem ty flašky donesly. My ve službě nepijeme alkohol, krišpíne. Ale co je špatné na troše zázvorového piva? My s ním žádné triky neumíme, krišpíne, ty nějaké znáš? Viděl jsi v poslední době nějaké skvělé triky se zázvorovým pivem? Povídej, kryšpíne! Fredkovi konečně došlo, že by měl přestat mluvit. Jenže to už bylo asi hodinu a půl pozdě. Výrazy, které se objevily na tvářích čtveráka a zababrala, nijak nezatajovaly, že by si ti dva s Fredkou velmi rádi pohovořili v soukromí a to dosti osobně. Žádám, abyste mě vzali do ochranné vazby. Právě teď, když jsem tě chtěl pustit? Vždyť, jak to říká ve svém prohlášení, Frede, něco jako, že jen poslouchal rozkazy? A všechno o tom, jak jste se míchali mezi lidi a házeli věci na policisty a vojáky, je mi jasné, že tohle si dělat nechtěl, krišpíne. A už vůbec se ti nelíbilo, když jsi byl v ulici kotevního řetězu a musel se zdívat na to, jak tam klučou lidi a jak jim někdo poroučí, k čemu se mají přiznat. A já ti opravdu věřím, protože vím, že ty k takovým lidem nepatříš. Chápu, že jsi jen malé kolečko ve velkém stroji. Tak co kdybychom to tím ukončili? Prosím, řeknu vám všechno, co vím! A to znamená, že si nám ještě všechno neřekl, zařval Elánius. Rychle se otočil a uchopil jedno z lahví se zázvorovým pivem. Ano, ne, chtěl jsem říct, že když si na chvíli sednu a budu přemýšlet, jistě si ještě na něco vzpomenu. Elánius se na muže chvíli díval a pak vrátil láhev zpět do krabice. Dobrá, řekl, ale bude to tolar denně a jídlo platí zvlášť. – Jasně, to je jasný, pane. Elanius pozoroval, jak se Fredka spěšně vrací do své cely. Zavřel za ním mřížové dveře a obrátil se k Fredovi a Bejkyovi. – Skočte probudit Merlin. já odvezu ty další tři. Padal jemný, hustý déšť a ulici kotevního řetězu plnila řídká mlha. Vůz se vynořil od nikud. Fred popohnal Marilyn do tempa, které vzdáleně připomínalo klus. Když klisna zahýbala do ulice kotevního řetězu, měla co dělat, aby unikala těžkému vozu, který se za ní hnal podláždění. Když vězeňský vůz míjel policejní stanici, otevřely se zadní dveře a na mokré kočičí hlavy vypadla dvě těla. Strážní popoběhly kupředu. Jeden nebo dva vystřelili za vzdalujícím se vozem, ale střely se neškodně odrazily od kovových pruhů. Další muži s jistou opatrností obklopili svázaná těla. Ozvalo se několiké zasténání přerušované kletbami. Na jednom muži byl přišpendlen kus papíru. Lístek si sice přečetli, ale nikdo se nezasmál. Elánius vypřáhl starého koně, vytřel ho a zkontroloval mu žlap. Možná, že to byla jen jeho představivost, ale zdálo se mu, že kůň má víc krmení než před dvěma dny. Možná, že už tady fungovalo provinilé podvědomí. Pak vyšel do chladného nočního vzduchu. Světla na strážnici svítila. Teď, když pozhasínali venkovní lampy, to bylo jako maják. Za stěnami dvora teprve začínala ta pravá noc, ta stará temná noc, která na všechny strany natahovala chapadla mlhy a plíživých stínů. Uvolnil se a vklouzl do ní jako do vlastního převlečníku. Stín nedaleko hlavního vchodu byl temnější, než měl být. Sáhl po svém pouzdru na doutníky, tiše zaklel a vytáhl cigáro z rukávu košile. Když si ho zapálil, vytvořil s rukou kolem plamene jakýsi košíček, ale navíc zavřel oči, aby si uchoval noční vidění. Pak zvedl hlavu, otevřel oči a vyfoukl dokonalý kroužek dýmu. Ano, je to tak. Všichni si myslí, že černá není ve tmě vidět. Ale to se mílí. Přistoupil ke dveřím, jako by zkoušel, zda jsou dobře zavřené, a pak jediným plynulým pohybem tasil meč. Sadý zvedla hlavu ukázala bledý ovál tváře ukrytý v hloubce čepce se širokou střechou. Dobré ráno, laskavý panáčku. Dobré ráno, Saduško, za co vděčím tomuto potěšení. Chce vás vidět, madem, předrahý pane. Jestli myslíš růženu, tak se měl dnes těžký den a brutálýna kabelka ho udeřila do týla. Madem, moc neredečíká, drahouší, byla poslední slova, která zaslechl, než se kolem něj se běhla temnota. Sestřičky slasti byly odbornice. Pravděpodobně ani trávomil mechorost by nedokázal někoho uspat s takovou dokonalostí. Elánius pomalu přišel k sobě. Seděl v křesle. Bylo výjimečně pohodlné a někdo s ním třásl. Byla to Sandra, pravá švadlena. Dívala se na něj a právě říkala, zdá se, že je docela v pořádku. Pak o několik kroků ustoupila, usedla do dalšího křesla a namířila na Elány a samostříl. Víte, začal pomalu Elánius, to křeslo bylo opravdu pohodlné a připomnělo mu všechnu tu měkkost, hebkost a pohodlí, které se z jeho života v posledních dnech vytratily. A nemohl říct že by mu to částečně nechybělo. Když se mnou chce někdo mluvit, pak k sakru stačí, když mě o rozhovor požádá. Sadý řekla, že jste byl v bezvědomí jen několik minut, ale pak jste začal chrápat, tak jsme si řekli, že vás necháme chvíli prospat. Zdělila mu růžena dlaňová, která vstoupila do jeho zorného pole. Měla na sobě rudé večerní šaty bez ramínek, impozantně rozměrnou parouku a celou přehršly šperků. Máte pravdu, seržante, stálo to pěknou sumu, abych vypadala takhle lacině, řekla, když se všimla jeho výrazu. Nedokážu si pomoct, musím se vždycky pustit s lidmi do řeči, ale teď, pokud vám to nevadí, Lord Pitsbudka vám slíbil, myslím tím vám, slečnám, že si budete moci založit cech, že? Podíval se na ní Elánios. To byl další klamný manévr, ale vznikl díky tomu, že se Elánius probral na tak zvláštním místě. Ano, skoro bych věřil, že to udělal. A vy mu věříte? To nikdy nedovolí. Až se stane Patriciem, bude vás přehlížet jako krajinu. Bude nakonec přehlížet naprosto všechno, dodával v duchu. Šílený Lord Pitsbudka. Jen další skřipec sebevražda, ale v hezčí vestě a s větším počtem podbratků. Trocha politického bratříčkování, trocha špinavostí, dávka přihlouplé nadutosti, další pijavice v řadě pijavic, vedle nichž bude vetinary působit jako závan čerstvého vzduchu. Moment. vetinary. No samozřejmě, ten tady bude taky někde okolo, o tom není pochyb a bude se právě učit ten svůj zatracený výraz, při kterém nikdy nikdo neuhodne, co si vlastně myslí. Ale bude to právě on, kdo vám povolí ten cech, po němž tolik toužíte. Od picbudky nic nečekejte, prohlásil nahlas. Vzpomeňte si, že bylo hodně lidí, kteří si kdysi mysleli, že je budoucností města Skřipec. Pocítil mírné zadosti učinění, když viděl výraz na tváře růženy dlaňové. Po chvilce se ozvala, dej mu napít, Sandro. A jestli se pohne, vystřel mu oko. Dám vědět, madam. Chcete, abych vám uvěřil, že by vůbec vystřelila? Sandra má velmi užitečný dar bojovnosti, varovala ho růžena. Včera se k ní začal jakýsi gentleman chovat do a ona přiběhla domů a úžasl byste nad tím, co dokáže se svým hříbkem. Elánius spozoroval samostříl. Dívka měla opravdu velmi pevnou ruku. Obávám se, že nerozumím tomu, co... Je to taková dřevěná věc podobná houbě, která usnadňuje látání těch zatracených ponožek, vysvětlovala Sandra. Flákla jsem ho s ním za ucho. Elánius na ně chvilku upíral nechápavý pohled a pak řekl, dobrá, já se ani nehýbu, věřte mi. Výborně, přikývla růžena. Vyplula ven a byla to skutečně majestátní plavba, protože sukně ji sahaly až k podlaze a zdálo se, že růžena skutečně pluje na vlnách. Z místnosti vedly velké a draze vyhlížející dvojité dveře. Když je otevřela, pronikla do malé místnosti na okamžik vlna hluku, jaký působí jen větší skupina společensky zaměstnaných lidí. Útržky hovoru, doutníkový kouř a závan drahého alkoholu, nějaký hlas, který právě říkal změnit převládající teorie poznání, dveře se zavřely a bylo zase ticho. Elánius zůstal sedět. Začínal se v křesle cítit opravdu dobře a podle toho, jak věci vypadaly, kdyby se pokusil pohnout, stejně by ho někdo zase rychle udeřil přes hlavu. Sandra, v jedné ruce stále svírající samostříl, vedle něj postavila velkou sklenici visky. Víte, řekl, nebude to dlouho trvat a jistí lidé se začnou zajímat o to, jak se všechny tyhle zbraně dostaly do města. Vůbec nevím, o čem mluvíte. A to bude tím, že se mládenci z hlídky nikdy nezabývají nějakými švadlenkami. Policejní hodina, nepolicejní hodina, pokračoval Elánios a zrak upíral na visky. Nevšímají si dokonce ani svého vlastního policejního kočáru. Policista by se dostal do pěkného maléru, kdyby zkoušel něco takového. Zřetelně cítil vůni alkoholu. Bylo to kvalitní zboží zhor, žádný místní patok. Nikomu jste o mém košíku neřekl, podívala se na něj Sandra Pátravě. Nepředal jste nás nepojmenovatelným. Patříte k nám? O tom pochybuji. Ale vy přece nevíte, kdo jsme a jaké máme cíle. I přesto pochybuji o tom, že bych k vám patřil pak zaregistroval, že se znovu otevřely dvou křídlé dveře a zašustili dlouhé sukně. Seržant Kýla? Tolik už jsem toho o vás slyšela. Prosím, Sandro, nechte nás o samotě. Jsem si jistá, že dáma se nemá od seržanta čeho bát. Madame byla jen o kousíček menší než Elánius. Mohla by být z Genovy nebo tam rozhodně prožila delší dobu. Bylo to sice slabě, ale přece jen slyšet v jejím přízvuku. Hnědé oči, hnědé vlasy, ale ženské vlasy mohly mít už na jakoukoliv barvu a rudé šaty, které vypadaly mnohem dražší než většina ostatních. Výraz, který dává všem okolo najevo, že jeho vlastník přesně ví, co se bude dít a je tady jen proto, aby se ujistil, že tomu tak bude. Nezapomeňte na netypicky nalakované nechty, upozornila Elánia. Ale pokud se snažíte odhadnout mou váhu, pak ode mě žádnou pomoc nečekejte. Můžete mi říkat madam. Sedla si do křesílka proti němu, sepěla ruce a opřela si je lokty o kolena, takže Elánia pozorovala přes jejich klouby. Pro koho pracujete? zeptala se. Jsem důstojník městské hlídky, a byl jsem sem dopraven pod nátlakem, madam. Žena mávla rukou. Můžete odejít kdykoliv chcete. To křeslo je velmi pohodlné, potřásl Elániu s hlavou. To ať ho vezme čert, jestli se od někoho nechá milostivě propustit. Jste skutečně z genovi? Jste opravdu z pseudopolisu? Usmála se na něj madam. Já osobně jsem zjistila, že se většinou vyplácí být z nějakého místa, které není blízko po ruce. Hodně to zjednodušuje život. Ale pravda je, že jsem v Genově strávila dlouhý čas, protože tam mám nějaké obchodní zájmy. A teď si bez pochyby myslíte předčasně vysloužilé zboží, je to tak? Abych vám řekl pravdu, tak jsem si pomyslel drahá zakázková práce, Odpověděl Elánius a madam vyprskla smíchem. Ale hlavně jsem si pomyslel revolucionářka. Pokračujte, seržante. Nebude vám vadit, když si naliju trochu šampaňského? Nabídla bych vám, ale pokud vím, tak nepijete. Elánius se podíval na vrchovatou sklenici visky, která stála vedle něj. Jen jsme si to ověřovali, svěřila se mu madam a vytáhla velkou láhe vzhledu ve kbelíku, jehož kapacita by se dala využít ve veřejném stravování. Vy nejste seržant, to měla růža pravdu. Býval jste důstojníkem. A víc než nějaký obyčejný důstojník. Jste dokonale vyrovnaný seržante Kýlo. Vezměte si třeba tuhle situaci. Sedíte tady ve velkém domě, v dámském budováru, s ženou neurčitého původu a pověsti, madam obrátila láhev do něčeho, co vypadalo jako modrý čbán ozdobený medvídkem a nezdá se, že by vám to dělalo nějaké starosti. Odkud jste? Mimochodem, jestli máte chuť, zakuřte si. Jsem hodně zdaleka. Iberwald? Ne, mám v Iberwaldu také jisté obchodní zájmy. Bohužel situace se tam v poslední době velmi destabilizovala. Pravda, chápu vás. A vy byste si ráda vybudovala podobné obchodní zájmy v Anc-Morporku předpokládám, pokud by se tady ovšem dala stabilizovat situace. Výborně. Řekněme, že si myslím, že tohle město čeká úžasná budoucnost a že bych se ráda stala její součástí a vy jste mimořádně bystrý. Hmm, to ne. Já jsem velmi jednoduchý člověk. Já jen vím, jakým způsobem věci fungují a děje se odvíjejí. Stačí mi sledovat peníze. Skřipec sebevražda je šílenec a to obchodům nesvědčí. Jeho pohunkové jsou zločinci a to taky není dobré pro obchod. Nový Patricej bude potřebovat nové přátele, prozíravé lidi, kteří chtějí být součástí nové úžasné budoucnosti. Takové, jaká pro obchod dobrá je. Tak to chodí. Tajné schůzky, trochu diplomacie, něco dáme, něco přejmeme, slip tady, trocha toho porozumění tam. Tak dochází k revolucím. Všechno to, co se přitom děje na ulicích, je jen pěna. Elánius ukázal bradou ke dveřím. Hosté na pozdní večeři, to byl hlas doktora Šouleta. Říkalo se o říká se o něm, že je to velmi chytrý muž. Ten vždycky ví, na kterou stranu se má přidat. Jestli se k vám připojí velké cechy, je sebevražda chodící mrtvola. Ale budka vám moc nepomůže. Mnoho lidí do něj ovšem vkládá velké naděje. A co si myslíte vy? Já si myslím, že je to intrikán, který myslí jen sám na sebe. Jenže v téhle chvíli je to to nejlepší, co máme k dispozici. A jak do toho všeho zapadáte vy, seržante? Já? Já do toho nezapadám. Já stojím mimo. Nemáte nic, o co bych stál. Vy nechcete nic? Chtěl bych mnoho věcí, drahá paní, ale vy mi je dát prostě nemůžete. Jak by se vám líbilo vrátit se na své velitelské místo? Ta otázka ho zasáhla jako rána kladivem. Tohle byla historie, ona to přece nemohla vědět. Jak by mohla? Aha, řekla madam, která pozorovala jeho výraz. Růžena říkala, že vám zloději sebrali nějaké opravdu velmi drahé brnění. Slyšela jsem, že by se za ně prý nemusel stydět ani generál. Podívala se na Elánia a pustila se do otvírání další láhve. I přesto, že byl Elánius v částečném šoku, všiml se, že to dělá jako profesionál. Žádné ty amatérské legrácky s zátkou a proplítvanými bublinkami. Nebylo by to zvláštní, kdyby to byla pravda, zasněla se madam. Pouliční policajt s chováním velitele a zbrojí generála? Elánius upíral pohled přímo před sebe. A koho by zajímalo, jak se sem dostal? Pokračovala madama jakoby sama pro sebe. Postavili bychom se k tomu tak, že se tady konečně objevil muž, který má schopnosti a předpoklady, aby byl opravdu dobrým velitelem městské hlídky. První myšlenka, která proběhla Elániovi hlavou jako šampaňské, zněla k čertu, to by se mohlo podařit. Nakopat Mrka Vindej se do zadku, povýšit pár schopných lidí na seržanty, ale ta druhá už byla jiná. V tomhle městě? Spit s budkou? Teď? Byli bychom jen další zločinecký kank. Třetí pak říkala, to je šílené. To se nesmí stát. Nikdy se to nestalo. Chceš se vrátit domů, k Sybile? První a druhá myšlenka se s pocitem studu raději tiše vytratili a cestou si mumlaly – jasně, to je pravda, Psy Byla jak jinak, to je jasné, správně, promiň, až zmizeli někde v nenávratnu. Vždycky se měla talent na to objevit v lidech nadání a příslip skvělé budoucnosti, řekla madam s očima stále ještě upřenýma kamsi do nepřítomna. Zetmi se jako ošklivá obludka z kamenité strže vynařila čtvrtá myšlenka. Na Sybilu si vzpomněl až na třetím místě, šeptala. Zamrkal. Víte, co tohle město potřebuje, začala madam. Já se chci vrátit domů. Dokončím to, co mám před sebou a pak se vrátím domů. Přesně to udělám. Je ale dost lidí, kteří řeknou, že když nejste pro nás a naši věc, jste proti nám. Pro vás? Pro co? Pro cokoliv? Ne, ale rozhodně nejsem ani pro sebe vraždu. Já nemám být pro někoho. A neberu úplatky, ani když mě Sandra praští tou svou muchomůrkou. Myslím, že to byl hříbek. No, to je hezké, takže vy jste nepodplatitelný. No, maudsta, už je to tady zas, pomyslel si Elánius. Proč jsem se stal atraktivní promocné ženy až ve chvíli, kdy jsem se oženil? Proč se mi to nestalo, když mi bylo 16? V té době bych to byl nějak zvládl. Pokusil se zamračit, ale to celou situaci ještě zhoršilo. Setkala jsem se s několika nepodplatitelnými lidmi. Mají sklony odcházet ze světa zaděsivých okolností. Oni totiž ruší rovnováhu světa, chápete? Skorumpovaný muž v dobrém světě, nebo dobrý muž ve skorumpovaném světě, rovnice pak vyjde stejně. V svět se zpravidla chová maceřsky k těm, kdo si nezvolili žádnou stranu. Mám rád střed. Tak si totiž děláte dva nepřátele. Divím se, že si jich můžete při svém platu seržanta dovolit tolik. Uvědomte si prosím, čeho všeho se tím vzdáváte. Ale uvědomuju. A v žádném případě nebudu pomáhat lidem umřít jenom proto, aby mohli nahradit jednoho pitomce druhým. Pak můžete odejít těmi dveřmi, které máte za sebou, seržante. Je mi velmi líto, že jsme se nemohli dohodnout na obchodě. Chtěla jsem říct si nedospěli k oboustraně vyhovující dohodě. Nejsme tak daleko od vaší strážnice. Přeju vám hodně štěstí, ukázala ke dveřím. Taková škoda, dodala a pozdechla si. Elánios vykročil do deštivé noci. Přesunul párkrát váhu z jedné nohy na druhou a pak udělal několik pokusných kroků. Roh Melasového dolu a jednoduché ulice. Směs plochých kamenů a starých cihel. Správně. Vydal se k domovu.